«А докази?» «Тому то й річ», – загорячковав слідчий «Я до тебе по допомогу» Оні! з мене досить, гадаю, ви не там шукаєте Я завтра ж іду з цієї фірми Не вірю я у ваші експерименти» «Ну, ще трохи», – заблагав Роман «Ти тільки вислухай» Мотивів вбивства я поки що не визначив Але якщо діє маніяк, то їх і не може бути Хоча мені здається, тут банда «Але навіщо це їм? Заради волосся? Ха. Тут щось не інше. Це з'ясується пізніше. А зараз підемо шляхом найменшого опору. Подивися». Він кинув на стіл кілька фотографій. Орест ледь не захлинувся ковтком пива. На трьох фотокартках, зроблених професійно, чітко було зображено голови небіщиків крупним планом у профіль та анфас. Особливо вразило обличчя Сергія, адже зовсім недавно він давав Оресту цінні рекомендації і напрошувався в гості. «Навіщо ви це принесли?» «Ну, вибач, вибач, я ж не знав, що ти такий ніжний, але, прошу, подивись уважно». Орест змусив себе вгледітись у застиглі обличчя. «Ти не на обличчя дивися», – зауважив Роман. «Невже нічого не помічаєш?» «А що я маю помітити?» «Ну як же, порівняй». У першого і другого волосся зрізане майже бобриком. Рівненько. кожне пасмо має довжину 3-5 сантиметрів. Містер Марпл майже кричав, захоплено тицяючи пальцем глянцеву поверхні світлин. «А тепер поглянь на третього, поглянь, поглянь!» Орес знову змусив себе подивитися на Сергія. І тільки зараз, після підказки слідчого, нарешті помітив, що на голові зазнімкованого небіщика панував художній безлад – Волосся було зрізане абияк навскіс. «А тепер скажи», – потер руки містер Марпл, «чи могла діяти тут тільки одна людина?» «А чому б і ні?» – не зрозумів Орест. «А тому?» – Роман забігав по кімнаті. «А тому?» – маніяк одинак завжди усе робить за якимись своїми неписаними канонами. Якщо він діяв один, волосся третього було б зрізане так само з педантичною охайністю. Це тільки версія, а ви казали про доказ, де ж він. Почекай, ну буде й доказ. Містер Марпл налив собі повний келих пива і одноковт його випив. Так ось, продовжував він, коли я доповів про ці деталі начальству, воно й слухати не стало, вже не кажучи про те, що я просив зробити експертизу кінчиків волосся. Але я все ж таки це здійснив. У мене в лабораторії свої люди, і ось що дізнався. Першу стрижку зроблено рідкісними ножицями із алмазним напиленням на краях обох лез. Таких ножиць в місті може бути усього кілька штук. І ще тільки в людей певних професій, наприклад, у крутого перукаря або також крутого шивця. «Шукай вітру в полі», – присвиснув Орест. «А друга?» «А друга?» А точніше третього небіжчика, обскубали звичайними ножицями – Одне лезо, яких трохи заіржавіле. «Ну, такі ножиці є і в мене», – зітхнув Орест і схаменувся Не вистачало ще й йому підпасти під підозру цього божевільного Але містер Марпл не звернув жодної уваги на його слова «Так от», – продовжував він, – «знайдемо ножиці, знайдемо їх вбивці» «Ви пропонуєте піти по квартирах усього міста?» – не міг стриматися від іронії Орест «Навіщо ж так?» Достатньо почати з моїх підозрюваних. І хто вони? Ті, до яких я тебе просив придивитися, а саме Марина та Дана В'ячеславівна. Чому ж я до тебе й прийшов? Це можеш зробити тільки ти. Ви збожеволіли, чому я маю займатися вашими обов'язками? Я ж сказав, з мене досить, обурився Орест. Заспокойся, хлопче, усе не так складно, як ти гадаєш. Марина зараз на лікарняному Відвідати її священний обов'язок співробітника Завітаєш до неї з квітами Чи з чим там зараз приходять до самотніх жінок? Попросиш ножиці, аби зрізати листя, от і все А от і з Даною Ну, тут теж не складно, здається, ця дамочка в тебе закохана Все це ваші вигадки, почервонів Орест Я нічого такого не помічаю, ви помилилися А ресторан? Я ж кажу, ви помилилися Я так не думаю А де менше з тим Напросишся на гостину І так само попросиш ножиці